I veckans avsnitt så kommer vi i spelsnack att prata om spelen Rise and Shine, Let it Die och Playstation Now. I növrsnack så kommer vi prata om James Gunn's Suicide Squad-film kommer att bli en total omstart och om spelande ungdomar gripna i Indien. Det här avsnittet 176 av Abit Bit of Nerdiness. Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Biton Öres, det här är Nicko Ja. Och, yeah. och vi hoppar väl rakt in i spel spelsnack yeah. Och Färna vi kan väl börja med dig Ooh. Playstation Now, du har testat, det var en gratis vecka man fick eller vad var det? Ja precis, nu, jag har bara fler så har inte jag exakt vilket datum det var det faktiskt släpptes här i Europa För det har ju funnits världen, alltså på andra ställen typ USA och så mm. innan Men det var först nu tror jag som det faktiskt kom hit till Europa, till oss Mm. Uh, och det var uh, någon gång sent förra veckan Så det är därför vi inte pratade om det redan förra veckan Tror jag åtminstone uh, I helgen så bestämde jag mig för att Jag måste ju testa det här För jag trodde först i min vilda fantasi Att det här var någonting som ingick i Playstation Plus mm. Men det, det är det ju inte Där kan vi börja Att Det här är ju en egen separat tjänst Och visst i efterhand nu så kanske Det är väl kanske inte så jävla konstigt Att det är en separat tjänst Men uh, så det är en egen tjänst som du kan använda. Som du kan, som du såklart, precis som Playstation Plus, startar en prenumeration på. Betalar en summa varje månad eller för ett helt år. Och har då tillgång till... Jag tror att de själva säger 600 plus spel. Eller någonting sånt där. Okay. Uh, utspritt över... Jag tror till och med det var ända bak till Playstation 2. I alla fall. Om inte ettan också, men jag tror det åtminstone. I alla fall, jag är bombsäker på att det är i alla fall trean från Playstation 3 finns det åtminstone ett spel. Det, det vet jag, för det har jag testat ett par stycken av dem. Uh, jag tror att kostnaden för per månad är 149 kronor om du skulle vilja ha den prenumerationen så att säga, och betala varje månad. Annars tror jag det var 999 kronor för ett år istället. Okay. Så det är ju lite saftigare än Playstation Plus om inte jag minns fel, eller? De höjde ju priset men jag kommer inte ihåg vad det kom upp till men jag tror det är några kronor mer i alla fall. Ja, ja. Eh, däremot tänker man att man har fri tillgång till 600 spel, 600 plus spel till och med, är ju, låter ju som en jävligt bra deal skulle jag säga. Mm. Eh, men jag satt i helgen och kikade runt lite grann och försökte hitta några spel som jag faktiskt ville prova och spela då, då såklart. Eh, jag vet inte om det bara var jag som hamnade på konstiga lister för att såklart så ligger det ju liksom uppradat, i det är lite som Netflix när du kommer in på det. Att du får liksom så här: PS4, PS3, PS alltså lite så. Och sen finns det subgenre, såklart, så här actionspel. Och, ja, precis som de gör med sina filmer och serier. Mm. Eh, jag hittade tre stycken ändå som jag känner så här. Ja, men de här vill jag nog ändå, ändå försöka testa i alla fall. Och för att då gå in på hur själva tjänsten är i sig. För det här är ju alltså en streamingtjänst, eller du kan snarare välja. Om jag, jag har inte hunnit testa att faktiskt ladda ner något av spelen. För jag hade inte just där och då plats på hårddisken. Och jag ville inte riktigt rensa upp. Men du kan alltså antingen streama spelet direkt. Eller då ladda ner spelet och spela det i alla fall. Om jag förstod det rätt. Så det jag, den upplevelsen jag har fått då, när jag har spelat. Det är bara från det själva streamandet i sig. Och det funkar väl... Ändå helt okej okay, Ska jag säga Jag provade bland annat Duke Nukem Forever Som jag har står här i fint med det, Samlingsprylar här till PC dock Ska jag säga Men jag tänkte Jag har aldrig spelat det dock Så jag tänkte Jag, fan, jag går in och testar bara för kul skull Det laggar en del jag vet inte om det var för att det var många andra som var inne och spelade samtidigt eller någonting, eller om det är mitt internet det kan inte jag svara för så att den som känner för det får jättegärna gå in och testa själv och se. Men jag upplevde ändå att det fick lite freeze frames och lite sådana saker ibland. Inte superofta men tillräckligt för att vara irriterande när spelet i sig inte är så där jävla snyggt det, när man ändå är van vid att sitta och köra alla de nyare spelen. Eh. Sen Känns den, den... Nej, men jag tycker den verkar funka rätt smidigt dock det jag stör mig på är att det är ju inte någonting jag hoppar in i jag får inte ett anfall jag går inte in och spelar någonting direkt på det för att jag tror att första gången jag gick in så behövde jag inte vänta alls dock därefter sen så går du i stort sett in när du vill spela ett spel du startar upp PlayStation Now du går och väljer ditt spel för att alla spel du har startat och alla spel, du kan, alla spel du är intresserad av kan du lägga i vad som kallas för din lista. Och då, då har du mycket lättare att komma åt dem. De ligger samlade på, i liksom ett och samma ställe. Och de spelen du faktiskt har startat de ligger liksom på, under fortsätt spela i stort sett. Då väljer du spelet. Eh, som ett av de andra jag testade är Wet. WET. Eh, och jag tänkte, ah, men jag provar det här. Startar upp det. Och när du då ber, ber om att få starta det. För det är vad du gör. Du ber om att få starta det. Då blir du placerad i kö. För att få komma in. Och jag antar att den här kön är för en plats på servern. Egentligen. Jag läste på lite grann för att fatta ungefär vad de pratar om. Eh, och så som jag förstod det så är det ju det att. När du spelar så har du en plats på servern. Spelar ingen, roll, spelar ingen roll vilket spel du spelar. Det är inte olika servrar för varje spel. Utan det är, du, de servrarna som finns och de serverplatserna som finns. Det är de som är liksom. Så att, är det fullt då ställs du i kö. Och så fort någon loggar ut. Eller avslutar sitt spel. Då finns, kommer det en ny, plats, eller en ny öppning eller en ny plats på servern fram. Och då får nästa person i kö komma in och spela. Och funkar det likadant när man kör download, vet du det? Nej, det är det jag inte vet. Jag är inte Nej. säker på om det är likadant. För det kan ju absolut vara så att laddar du ner det så funkar det utan bekymmer och du spelar liksom mm. med dig själv. Och jag menar, då är det säkert supersmidigt. Men eh, när du streamar eller direkt spelar det på en gång, då, då händer det här. Mm. Och köerna är dock inte jättelånga. Alltså då, det måste finnas rätt många platser på den här servern ändå. För att jag har, jag tror det sämsta jag har fått är plats 28 eller 29. Då är det ändå beräknad väntetid 14 till 18 minuter tror jag den säger. Okay. Och det har de ändå hållit ganska bra. Dessutom så får du valet då att säga okej. Okay, jag startar spelet. Den här, det, det dyker upp en liten ruta som säger okej okay, du har plats 28 i kön. Förväntad väntetid 14 till 18 minuter. Och så får du välja vill du ta platsen i kön. Vill du strunta i det Och då bara Okej okay, jag tar platsen Då kommer du ut igen till vanliga PS4-menyn Och du kan göra vad du vill okay. Du kan till exempel starta en serie Och sitta och titta på den, inga konstigheter Jag tror att När den börjar närma sig Alltså vi säger att du är kanske plats Det har varierat lite grann Men det kan, jag tror att det är 10 som är den gyllen Jag tror det i alla fall När du passerar 10 då kommer den att ploppa upp Och säga att det är snart din tur då kommer det upp en liten, liten sån här klassisk, lite som tro, eller Achievement sen ungefär. Så bara, ja, det är snart din plats i kön. Uh, och när det väl är din tur, då dyker upp en ruta som säger ja du har, du har nu möjlighet att gå in och spela det här spelet som du valde. Vill du hoppa in direkt? Eller om 15 sekunder så kommer det du gör nu att pausas för att du faktiskt måste ta ett aktivt val. Att säga okej okay, jag vill spela Eller skit i det fortsätt med det jag gör Och jag måste säga att Jag tycker det funkar ganska smidigt Jag förstod det också som att Det här skulle du kunna göra från Flera plattformar om man säger Alltså jag skulle kunna sätta mig på Min dator och göra det här Men spela gick som genom Playstation okay. Och det låter väl Halvintressant men jag har inte testat Så jag kan inte uttala mig om det Liksom mm. Men äh, spelen du har kollat igenom för jag har ju spelat Xbox Game Pass oh. som är Xbox-variant av det här. Men jag tror inte det finns någon streaming-tjänst utan där är ju bara ladda ner. Mm. Och det Xbox har som det är som lockade in mig att faktiskt ha det även om då fanns det inte PlayStation Now. Men nu när det finns, då lockas jag ändå med till Xbox för där finns alla exklusiva Xbox One-spel. Mm. Finns där redan. Även några 360-spel och sånt där. Exklusiva så fort det kommer ut ett nytt exklusivt Xbox-spel så kommer det komma direkt in på Game Pass. Eh, och Så det finns ju moderna spel. Eh, när vi skaffade Mutant Gear Zero heter det det? Oh. Mutant, eller det är det rollspelet? Ja, vilket fall. Nej, Road to Eden Gear Zero, eller? Ja, det är något sånt där. Oh. Mutantspelet i alla fall, det kommer ju direkt dit. Mm. Och massor såna sådana där. Så hur är det på PlayStation Now? Finns det några moderna spel? Eller tar du stopp vid PlayStation 3? Eller hur känns det? Alltså... Det var, jag såg ingenting supernytt, så ska vi säga. Okay. Jag vet inte om det är så att det är uppdateras eller om jag letade på fel ställen eller så. Jag satt ändå och bläddra i listan rätt länge. Men jag tänkte inte på vilka menyer och allt om jag kunde liksom välja så här, menar, nyaste eller någonting sånt utom jag satt mest på att bläddra på frihand bland spelen mm. så att jag tänkte inte på hur mycket nytt men jag tycker ändå min spontana känsla skulle vara att kommer någonting nytt och stort dit då bör de väl ändå ha det längst upp, alltså mm. här titta på det här, det här har vi liksom ja, precis. Eh, ingenting jag kände så, det, det var dessutom ganska många spel vad är det här, det här är konstigt det såg ut nu, jag talar bara om hur det såg ut för jag har inte varit in och testat dem Men det såg ut att det var ganska mycket typ såna här Alltså diffusa japanska RPGer och lite sådana saker som fanns där Nej, okay. Det fanns en hel del, jag vet till exempel Sni Sniper Elite 4 Testade mm. du för någon månad sedan var på just Game Pass jo, Ja, det finns med här bland annat så att okay. det, det finns ändå spel Som ser intressanta ut Och som man ändå skulle vilja prova Men jag vet inte hur det är Med deras exklusiva och med det som Faktiskt är nytt, nytt Men det du såg då Känns det som att den här prissumman är Värt att ta, om man inte har Råd att köpa nya spel hela tiden Känns det ändå som att det här är ett bra Tillfälle, du kommer inte kunna spela de nyaste spelen, Men det finns ändå tillräckligt mycket här att göra att Det känns som att det är en bred genre, att det finns lite från allting att ta ifrån och liknande Ja men det tycker jag, absolut Det, det tycker jag, och jag menar, är man lite som jag som ändå tycker om och spela saker från början eller hur man nu ska säga det alltså så här, att jag oftast vill börja med ett gammalt spel för att kunna spela spel nummer två sen till exempel, mm. då kan det här absolut vara värt det, för jag menar 149 kronor, om du nu jämför med om alternativet är att alltid köpa det nyaste Mm. Gentemot det här Då är det ju absolut värt det Jag menar en tusen lapp om året Eller 149 spänn i månaden Och då inte köpa några mer spel Utöver det, då är det inte jättedyrt helt plötsligt Nej precis Och du har ju, det finns ju absolut många Många spel att, att, att köra med Alltså listan är lång Så det beror ju alldeles på vad du känner Att du tycker är bra liksom. Är det så att Kommer du in där och ser listan Då kan det ju vara så att det bara är spel som passar dig nu råkade det vara så att det var ganska mycket spel som vars eh, titel och titelbild, eller vad man ska kalla det för, inte lockade mig. Nej, okay. Så att det, det, det finns absolut spel där att köra. Och är det så att man har i knapet och man vill ha mycket spel att ha tillgång till, då kan jag tycka det låter värt det absolut. Mm. Dock något jag vill tillägga för er som går in och testar den här sju dagarsperioden som finns, för det är någonting du kan göra genom Playstation Store och bara alltså, gå in, starta alltså som att beställa vilket spel som helst egentligen. Så får du, får du det här i, i sju dagar. Det ni ska veta om och tänka på är att du startar en 149 kronor i månadens prenumeration när du gör det. Oh yeah. Dock avslutar du allting innan sju dagarsperioden är slut då, behöv, då kommer du inte att behöva betala Däremot när du har startat den nu Väntar du en dag för länge Om vi nu ska vara riktigt krassa Så, kom, så kommer Playstation att ha dragit 149 kronor Och din första månad har påbörjats mm. Så att om ni gör det För jag tycker absolut Gå in och testa för att se För jag menar det finns mycket mycket spel Det finns många många timmar Som man kan bränna ner i det där Absolut Tänk bara på att vill ni bara prova Gör som jag gjorde För jag skrev upp det i allmänackan nu Så att jag verkligen inte ska glömma Att gå in att stänga av det Om det är så att jag inte vill fortsätta med det Så du om det gick att göra det via appen Eller måste man gå in på deras hemsida Jag vet att det brukar kunna vara jävligt svårt Att stänga av vissa sådana grejer ibland Jag vet Men faktiskt inte Nej jag har inte kikat på det än Om inte annat så kommer jag att ha testat det till nästa vecka Så jag kan ju faktiskt säga till om det är så Hur jag gjorde för att stänga av det i sånt fall Mm Nej, för det brukar ju aldrig vara så lätt att bara kunna gå in på Playstation, och utan man måste gå in i VD-hemsida, gå igenom det, det, det, det, om de inte, för jag vet, jag lyssnade på Kind of Funny förut och de pratade om det där, för det var ju många som hade gnällt för att det var så jävla svårt, men jag kommer inte ihåg om det var Playstation Now eller om det var Xbox Game Pass som var svårt. Mm, mm. Jag blev om med Xbox Game Pass en gång för att mitt kort byttes ut och jag kunde inte, de kunde inte dra pengar från mig. Så ah, okej. Okay. <laughs> jag har aldrig försökt själv. Sen skaffade jag det tillbaka igen när jag fick nya kort Så för mig spelar det ingen roll. Så jag själv inte testat heller faktiskt. Nej, nej, nej. Men det känns bra. Ska vi gå in på vad jag har spelat då? Det kan vi göra. Jag har spelat, vi kan börja med Let It Die- sedan första gången 3 december 2016 utvecklade Grasshopper Manufacture och Supertrick Games Inc. Kom till Playstation 4 och PC. Och när jag kollade på det spelet, jag såg en det här är ett gratis spel finns på Playstation eh, och PC. Och jag såg en vad heter det? En lieman på en skateboard. Och det var allt jag såg. Så jag bara, men fan ett skateboardspel med en lieman det kan vara lite kul. Jag eh, tar ner spelet Uh, när jag har installerat och ner det, så hoppar jag in. Och det är inte alls det där. Utan det är en bidemapp. Det här är ett uh, 3 d slå, Liksom, tänk Dark Souls liknande. Lite åt den stilen. Uh, Slåss. Du, ser, du åtminstone med en skateboard, eller? Nej. Utan det har ingenting med ing du har en karaktär som du möter som är just den här dödskallen, han är din mentor typ, okay. han är den som kommer förklara intro att det här är vad som händer i världen och det där mm, mm. Eh, annars är du, tänk eh, karaktären då, du åker, det är som en eh, den här vad heter det, liamannen kommer på en perrong, det kommer ett tåg på tåget sitter det flera människor i som eh, Tänk Tänkte Matrix när de har som slangen i nacken och de är bara livlösa kroppar. Ja. Så kommer du flera in och du får välja en av de kropparna. Sen Aha. hoppar du in som dem och de har gjort det väldigt bra för de behöver inte anställa några röstgårdsspelare eftersom du har en mask för dig som gör att du kan röra munnen. Så alla ser ju exakt likadana ut med masken för munnen och du utan det är hudfärg och lite sånt där. Du hoppar ut och sen har du, du kan använda L2 för att slåss med vänsterarm. R2 för att slåss med högerarm. Och så har du tre stycken, vad ska man säga, markeringar på varje hand. Alltså kan du ha tre vapen på varje sida hand du kan ha, som du kan välja mellan. Och sen är det precis det, du ska ut och slåss mot fiender. Eh, när du stödat en fiende så kanske en, Det har de gjort väldigt snyggt. Kanske de tappar en regnrock. Då kan du ta upp den regnrocken som armor och då ser, syns det direkt att det är den regnrocken exakt du byter. Så costumetics och sånt, kläder, vapen allting ser väldigt snyggt på det sättet. Eh, storyn är att... Eh, Världen har gått under, alla lever i fattigdom och allt möjligt. Men det finns ett, tor ett stort torn som byggts upp av massor med olika liksom skrot och allt möjligt. Och den har blivit så hög så att det ryktas som att kommer upp till toppen så är du bland gudarna. Den har gått så högt upp i himlen att det är, ja, tänk, uppe på berget, liksom det det hållet som de förklarar. Så du ska helt enkelt slåss igenom hela det här, tornet är det som förklarat. Jag kom aldrig så långt. Först så spelade jag igenom introt. När introt var klart så kom det en nytt installations. Den skulle installera efter introt. Och då hade jag redan laddat ner och installerat det en gång. Och Den installationen tog mig två timmar. Och Då hade jag ganska hårt ledsnat. Men jag testade lite till det stora problemet jag har med det spelet. Om man tänker det är ett skitsvårt spel. Om man tänker Dark Souls Skillnaden med Dark Souls är att där är allt så här flytande gameplay. Du slår, Det gäller att du kollar hur fienden agerar och sen rör du därefter för, för att slå ut fienden. Det funkar inte riktigt här. För här har du en stamina-mätare som är ditt hjärta. Som gör att du kan inte slå hur många gånger du är, Du kan inte hoppa undan hur många gånger du är, För då börjar ditt hjärta gå i så här adrenalin. Och vad gör gubben då? Han tar ner båda armarna ner fram huvudet och du kan inte röra dig några sekunder tills hjärtat kommer ner till normalt. Uh, bryr sig fienderna om det? Nej, de tog, slår ju ihjäl dig medan det händer. Under själva det introt så kunde man inte dö. Annars hade jag gjort det hundra gånger för jag kom liksom ett HP och så slog de mig men introt hade de gjort att man ska inte kunna dö så jag fick fortsätta. Uh, jag tycker inte om dag så och sånt För att det är så jävla svårt Här är det ju ta mig fan, omöjligt Tack vare den här adrenalinhjärtat <laughs> uh, Så spelet Det passar inte mig alls Det är gratis, det, är, det ser helt okej okay ut Inte det snyggaste Men det är så här, Playstation 3-grafik är ganska bra att förklara det Funkade så slåss Det funkade alltså att, att, Hur det såg ut och allting De gör lite roliga I japansk spel så det är väldigt over the top-karaktärerna som, vad heter det? Jag fick ett litet skratt. Den här eh, liemannen åker skateboard. Han kan hoppa teleport. Han kan liksom hoppa i olika dimensions. Hoppa i, kommer ut genom ett svart hål. Hoppar in i ett annat, lite som Deadpool hoppar. Man kan se i olika filmer och sånt. Han hoppar, gör lite snygga sen landar han på näsan. Ligger där och åmar sig som liksom Peter i Family Guy. Och sen åker han vidare så man fick några skratt. Sen får du väldigt over the top karaktärer som är väldigt, väldigt mycket ibland. Men för det stora hela det är bara att slå sig igenom. Men just att just det, slåtekniken funkar inte för mig för jag har inte det tålamodet. Så gick det tyvärr inte. Men det är gratis om man vill testa det. Och det andra spelet jag har spelat är Rise and Shine. Eh, släppte första gången 13 januari 2017. Utvecklat av super awesome Hyper Dimension Mega Team. Kom till PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One och PC. Och det här spelade jag på Xbox One för det här är gratis med Xbox Game Pass. Eh, det här är sidoskrållande Running Gun-spel. Eh, du kommer fiender och du skjuter ner dem helt enkelt. Storyn här är att du är en litet barn eh, som. Eh, din planet du är på blir anfallen Av eh, rymdvarelser Ni vet att de här rymdvarelserna har funnits Tidigare och allt sånt där Och de är krigarfolk Men ni har alltid haft fred Att ni har kommit igenom ett avtal Att de ska inte attackera er Det har brytits, man vet inte varför Och eh, aliens har helt enkelt börjat attackera dig Du springer runt där helt försvarslös Tills du kommer fram till en eh, Vad hette han såhär, Ancient warrior Men Han är elitstyrka han är, ligger på sin dödsbädd för han har blivit ihjälskjuten. Han har dock en pistol med ögon som kan prata. Som du får, du ska ta den till kungen. Och tack vare det så lär pistolen dig att bli en mäktig krigare. Då. Skillnaden med det här jämfört med många andra liksom sidoskrollande skjutspel som jag har spelat ganska många är att det här, är ett, det här är även ett svårt spel det, det, här, det här har gjort att jag inte har kommit jättelångt i det här heller men det är sköna nya idéer som inte har funnits i många sådana andra spel ett är att det här finns det faktiskt cover system att du kan komma till vissa stenar och sånt och sätta dig i cover som man, har sett, som man gör i många vanliga spel nu för tiden. Och fienderna skjuter så länge du är under bakom cover så kan du klicka fram och skjuta och sånt. Och det har jag aldrig sett i ett sånt här spel förut så det var en riktigt frisk, frisk fläkt. Även så är det vissa pusselbitar där du använder din pistol, väljer en specialskott och då kan du börja leda kulan för att lösa vissa pussel. Och det är ändå så långt som jag kommit där jag har sett de här nya nytänkade delarna som inte finns i det här såna här spel riktigt. Eh, riktigt snyggt. De har humor, de riktigt schyssta karaktärer och sånt. Det är lite halvsvårt bara. Det är det som är det, som jag kan säga ordentligt, men annars schysst grafik och allting och det här jag har inte kommit jättelångt med att se fram emot att få spela mer av det. Eh, och det är som sagt helt gratis med Xbox Game så det var jag ville rekommendera det för sådana som mig som gillar sidoskrollande Run and Guns. För det här gör faktiskt någonting lite annorlunda. Och som sagt, jag har haft jättelite att prata om här i spelsnack. För inget av dem har satt mig jättejättefast. Men det är liksom är jag har testat dem inte riktigt fast att det här senaste kan jag tänka mig att spela mer- det är bara att det är så jävla svårt och jag har inte haft den tiden eller orken att sätta mig ner just nu och bara eh, kämpa sig igenom det här när man har så mycket annat man vill spela. Jag vill fortfarande spela mer av Devil May Cry som vi pratade om förra veckan också. Det har inte inte gjort sen vi pratade senast. så Det har varit mycket, så är det ibland. Sen kan man ju bara erkänna rakt upp och ner att i alla fall i mitt fall så har jag så jävla svårt att rikta min uppmärksamhet ifrån Realm Royale just nu. <laughs> ja, men det, det är så och dessutom bara för lite news så För er som lyssnar live så har de en lite av en press release imorgon tror jag de kallar det för Där de ska prata om vad som kommer skall i nya säsongen Eller nya Battle Passet i alla fall Så det kan vara intressant som i alla fall enligt streamers på deras egen Twitch-sida Gissar på ska komma någon gång nästa vecka. Det nya, den nya Battle Passet alltså. Ja, det är bara tre dagar kvar på nuvarande Game Ja, pass, fast eller den där går inte att lita på riktigt. Jag tycker det har stått fyra dagar i flera dagar. Ja, det har det gjort. Jag vet att jag har varit, jag har varit fast både på 30 dagar, 11 dagar, fyra dagar. Ja, det, det har stått Jag tror att det har stått typ så här 11 dagar i två veckor. Innan ja. man ens insåg att ah, fan, det står någonting där. Och så tittar man och bara, men den byts ju inte. Hur som i alla fall. Det är, det är snart här, ett nytt Battle Pass. Så har ni inte skaffat det här? Skaffa det och tagga inför nästa Battle Pass och uh, nytt content. Mm. Nej, och jag har ju suttit och... Nej, jag är så trött på kvällen. Jag har jobbat över varenda dag. Så när jag kommer hem, då är det mera tv-serier som är det som jag har fastnat i. Bra tv-serie finns, men ingenting jag tänker prata om här. Utan eh, jag kan rekommendera just nu är det... Eh, eh, precis. Titans. Jag jag kunna, nej. Eh, det är... Eh, nu måste jag ju nästan kolla upp. Men nu har jag telefon. Vad heter han? Eh, from The Office. Eh, Rick Gervais, hans nya. Ja. Ah. Alive någonting. After Life heter den. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Alive någonting och den heter Afterlife. Inte ja, afterlife är väl efterlivet <laughs> Men okej. Okay. Eh, Skit bra, kolla in den. Han är precis så som jag är. Så här, eh, väldigt grinig. Hans fru har dött i cancer. Så långt har det inte gått för mig att jag är Men han är bitter, han kan säga exakt vad han tycker och vill. Och skiter roligt. Väldigt, väldigt mörkbar det ska man vara beredd på. Eh, check it out. Eh, ska vi gå in i nördsnack. Let's do it. Ska vi börja med min? Det kan vi göra. Jag tänkte prata lite om... Eh, vad heter han? Eh, James Gunn. Och eh, För han har ju två filmer på G. Eh, vi börjar med den här nyheten från IGN.com av Colin Stevens. DCEU eh, producenten Peter Safran har bekräftat att James Gunns Suicide Squad-film kommer att bli en total omstart som heter The. Suicide Squad istället för Suicide Squad 2 I en intervju med JoBlo Blow Peter Safran som agerade som producent för Aquaman och den kommande Shazam bekräftade denna information När man frågar om fans skulle vara glada för Suicide Squad 2 sa Safran Först och främst kallar vi inte den Suicide Squad 2 eftersom det är total omstart så det är The Suicide Squad och jag tycker att folk borde vara mycket glada över det Det är allt du skulle hoppas från en James Gunn-skript och jag tror det ser mycket och det lovar mycket och jag vet att vi kommer att leverera mycket. På andra håll i intervjun så sa Saffran om att Gunn är inställd på att arbeta på Suicide Squad och Guardians of the Galaxy Volume 3. Var allt hanteras otroligt elegant och alla vet att på båda sidor att Suicide Squad prioriteras idag. Och han kommer att slutföra den filmen och då vet alla att hans nästa film kommer att vara Guardians. Det är bäst av alla möjliga i båda världar. Medan rykten om både en omstart och titeländring har rört sig om, no om i någon tid är det här mer solid bekräftelse. Susans Squad faktiskt kommer att bli en omstart av originalet. Även med denna förändring är Margot Robbie ryktat återvända som Harley Quinn och kan eventuellt vara förenad med Idris Elba som enligt uppgifter ersätter Will Smith som Deadshot. Eh, vi börjar väl där för vi har lite till för... Tidigare, James Gunn har ju varit med Har ju gjort de tidigare Guardians of the Galaxy Så man får ju lite känning Därifrån vad de kanske gör med Suicide Squad eh, Vad tycker du om de gör en hel Omstart av Suicide Squad Varför inte Alltså, Det låter ju som en skitkul grej För jag, ty jag tycker att Suicide Squad i sig Är ett kul Koncept Men jag vet, jag vet ju också Och tycker bara också att det är Intressant Alltså... Ah, jo, men jag, jag tycker det skulle bli kul att de kanske ger en chans till. Så ska jag säga. Eh, tyckte dock... Det som jag tyckte det lät mest intressant i hela den nyheten var ju typ att Idris Elba possibly skulle bli deadshot. Mm. Så vi kanske slipper Will Smith. Kanske. <laughs> Lite så. Okay. Det är inget fel på Will Smith, men alltså, det, jag tycker Idris Elba har ju väldigt mycket mer den här... Eh, lite respekten alltså lite så här hur, alltså, ja han är lite mera ja respektingivande mm. skulle jag säga. För mig är det lite delad liksom uddar för ena sidan är absolut i dess kan bli en riktigt cool deadshot, mm. men James Gunn gör ju väldigt oh Guardians of the Galaxy det är humor det är, det är ju liksom Susan Skåd är ju aldrig seriös, det är väldigt kartonigt, det är väldigt mycket liksom bara alltid på skoj Fast det seriösa ligger, seriösa ligger där bakom, men man gör väldigt mycket av serietidsform och det är ju det James Gunn är så duktig på med Guardians, han får att se ut och bete sig som en serietidning och där tycker jag Will Smith hade passat perfekt i en James Gunn-film. Då hade han varit mycket mer humoristisk. Han hade varit väldigt mycket mer flashy och sånt. Kanske inte hade passat den karaktären jätte jättebra men det hade ju blivit mycket mer humoristisk. Det hade blivit en Will Smith-roll om jag säger så. Så det är därför det är delat för mig för jag tror Will Smith och Jens Gunn hade kunnat passa skitbra ihop och fått en riktigt rolig roll till Will Smith. Men sen har jag liksom det här ja, i det själva kan jag ge en ny take på Deadshot som är lite mer åt seriöst hållet och det kanske är väger upp jämfört med Harley Quinn, Margot Robbie kanske får en jättestor roll helt plötsligt. Allt jag hoppas är att Jared Leto inte syns alltid i den här kommande filmen, för den jävla joken vill jag aldrig se hela min <laughs> Nej, men jag kan hålla med dig det du säger, absolut. Alltså att han kanske skulle passa bättre in i ett script som är skrivet av James Gunn, absolut. Mm. Det, det kan jag lätt köpa, men jag tänker också att alla karaktärerna kommer ju att bli skrivna på det sättet. Och då är väl ändå Deadshot som karaktär den som ska vara lite seriösare. Det beror på vilka de tar in. Vilka tror du? eller så här, Hoppas du att de tar in samma karaktär vi hade förut? Eller vill du att de skickar runt? Vill du ha nya skådespelare bara? Eller vill du ha helt andra roller i som är i med i Suicide Squad? Vilka hade vi med oss då? Vi hade... Harley, vi hade Deadshot, vi hade eh, Vad heter hon då? Ha inte Huntress. Eh, vi har ju hon där just det. Oh, vad heter hon där? Eh, eh, Ninja Saker, bla bla bla. Ah, precis. Ja, hon, hon med svärdet, med skälar och skit, ja. Just Katana heter hon den, jag kommer inte ihåg. Jo, men det kan, det kan fan vara det. Jo, men det kan vara Katana, det låter fan lämpligt. Och så har vi ju Boomerang, jag kommer inte ihåg om han heter det eller han Mr. Boomerang. Boomerang. Han var med. Ja, det är han ah, som eh, Just det, med den där jävla elefanten va Han hade ju någon jävla öl i fickorna Eller vad han fan han gick runt Eller vad fan var han hade i fickorna det så, Jag har inte sett ah, det, jag vet det, det, och sen var eh, det... Killer, Croc, Killer Croc Och så var ja, just det ju det. han där eh, Mexikan eller vad igen Just den det mm, El Diablo eller vad fan Just han det, det, El Diablo, just det Nej men alltså jag tycker karaktärerna i sig Är väl för är ju inget fel på Alltså de kan ju ändå tycka De kan ju ändå köpa allihopa De kan behöva göra sig av med någon om de, ska, om de ska följa, vad är det, den tecknade Suicide Squad så behöver de göra sig av med någon Och jag menar det gör ju inte så mycket I den casten, det finns ju någon där man kan ta bort eh, Alltså Nej men det där kan de gå. Det där kan de göra bra Då så tror jag de behöver ett väldigt mycket bättre En bättre story Det behöver verkligen vara någonting där Där inte alltihopa Blir ogjort om man bara hade gett fan i att starta Suicide Squad. Mm. För det är ju det, de, det, är det jag tycker är dåligt med, med den föregående filmen. Är ju just det. Hade Amanda Waller bara gett fan i att få igenom sin idé. Och börja kidnappa och fångar hit och dit och greja. Och sen om någon outgrundad anledning lyckas släppa lös en av dem. Då hade hon ju aldrig behövt dem. Nej. Så det måste ju finnas en riktig story. Alltså en mening med att okej. Okay, nu behöver vi verkligen de här kunskaperna för att få det här gjort. Då kan jag absolut köpa det här mycket, mycket, mycket mer. Så att, ja men det kan det absolut bli bra. Men vi har ju liksom ingenting att gå på vad de tänker göra. Mer än att det är en total reboot. Så frågan är ju ens om de... De har ju inte så mycket att gå på heller. Mer än att Amanda Waller lär vad där. Hon måste ju stöta på ett problem på något vis som endast kan lösas med fångar. Mm. Det, är ju, det är ju det vi har att gå på Jag menar, Det är ju ganska brett då Då finns det rätt mycket att leka med mm. Jag har eh, Några grejer jag vill ändra mm. Ett, Skurken från första filmen Dra åt helvete eh, mm. Jared Letosjåken Dra åt helvete mm. Killer Croc hans utseende han hade i den filmen drar åt helvete. Jag gillar skådespelarna och jag tycker de kan göra en bättre Killer Croc liksom utseendemässigt. Ja. Men jag, ändå, jag vill ha alla skådespelarna om dem tillbaka för jag tyckte de gjorde bra roller. Det är bara att jag irriterar mig som fan hur Killer Croc såg ut. Mm. Men annars jag tyckte om alla dem och sånt där utan det är bara att sist slut, bossen när den är snubben brorsat i hon där jag tyckte han var helt värdelös. Gjorde filmen så jävla tråkig. Åh, oh, jag, jag, oh, ja. jag kom på en sak Som jag också skulle vilja ta bort faktiskt okay. Är det Kinnaman som är med där, eller? Ja, han är ju so soldatnissen Åh, oh, herregud Förlåt, men jag tycker Jag vet inte om jag, det är för att jag har svårt att Sätta honom i den Den liksom Positionen han är i där Men Nej. jag köper inte honom som den Karaktären Nej. Alls. Alltså, han, han är Ja han är jag... inte den där pondusen som skulle behövas riktigt. exakt, exakt. Han kan jättegärna få få någon biroll eller någonting, <laughs> men det måste vara någon med lite mera... Ja, jag vet inte. Det... Nu. Ja, jag tycker inte han passar in där, riktigt. Mm. Nej, man gjorde ju den där Netflix-selen Alter Carbonation, alternation for vad fan Alter Carbon. Uh, för den var ju jäkligt bra. Mm. Men där behöver man inte ha den sortens pondus. Det är liksom det, han är ju skitbra skådespel, men jag håller med det också. Han passar inte in som den militärduden för han har inte den pondusen. Nej. Så skulle han få en annan roll där han är mer av en lone wolf håller som han är i den Netflix-serien, då skulle han ju passa in på ett helt annat sätt. Men just den här pondusen, det har han inte. Nej, nej absolut inte. Nej, ja. Men varför det var lite snack just om James Gunn och varför han eh, började med Suicide Squad, för er som inte vet era, det är att han fick ju kicken förra året från Disney. Ja, uh, oh, från just Guardians of the Galaxy uh, Vi börjar väl så här då Som vi läste i texten så är James Gunn tillbaka för att regissera Guardians of the Galaxy 3 James Gunn fick sparken förra året av Disney Efter att ha gamla tweets där andra skämt om kontroversiella ämnen som pedofil och våldtäkt dök upp till ytan. Skådespelaren i Guardians of the galaxy stod bakom James Gunn hela tiden och det betes till och med att han inte skulle återvända som Drax om inte James Gunn fick tillbaka sitt jobb. Vi har inte fått något uttalande av Disney varför de har tagit tillbaka honom men det verkar som att det var flera månader sedan de tog tillbaka honom och snackas de. Eh, absolut, kul att de tog, alltså han får tillbaka det så här, ja, men Han sa sådana grejer förut och han gav en väldigt bra förklaring ändå att. När jag började så var jag verkligen on the edge. Jag ville få folk att reagera på det jag gjorde. Nu med senare år så har jag försökt bli mer etablerad. Jag, jag liksom kollar på vad jag gör idag jämfört med, det med det tidigare. Och jag kan förstå den grejen också. att mm, Många drar alldeles för hårt på skämt. Jag är åt det här hållet man kan skämta om nästan vad som helst. Och det där rör inte mig i ryggen. Disney åt andra hållet är ju väldigt hårda på allt de har att göra med. Så jag tycker det är bara rätt att han fick komma tillbaka för han gör Guardians of the Galaxy så jäkla bra. Och då får vi ju behålla David Tista och de där också. Sen är frågan, vill man ha en till Guardians of the Galaxy? Jag tyckte inte tvåan var så jävla bra. alltså. Vad tycker du? Uh, vad jag tror? Alltså Guardians of the Galaxy är alltid kul. Men det som du säger, har vi fått så det räcker, tror jag, jag, jag fattar ju såklart och det finns ju serietidningar som sträcker sig hur långt som helst med hur mycket stories som helst så är det är klart det finns frågan är bara om jag tycker att det är så jävla intressant att jag vill se en hel film till det tror jag faktiskt inte nej. Jag, jag tror jag har fått min alltså mängd av ekorrar och blåa män litegrann ja. nej men det ska bli intressant att se för vad jag kan se är ju att han gör Suicide Squad, som ändå är i DC-universumet, så då kanske han vågar testa sig på lite mörkare humor och sånt där. För DC-universumet är ett mörkare, liksom, en mörkare värld. Och det kanske smittar av sig lite att han för in lite av den hårdheten in i Guardians. För det tror jag skulle passa dem att göra, för han har ju väldigt bra och hårda karaktärer som är väldigt roliga. Men när de börjar som senaste med Peter Quills farsa och allt det där, det blir too much Jag vill ju ha med det här Skitiga, ge mig lite med sånt Drax liksom Med sin familj det här att det är, Han har ju en väldigt mörk bakgrund Gamorra har en väldigt mörk bakgrund Peters med sin mamma som dog i cancer att Alla har en väldigt och speciellt Rocky Drakoon där också Som har försökt Alla har en väldigt mörk bakgrund Jag vill komma mer in på det också så jag hoppas med att sånt jag vill bara ha alla filmer mörkare för. Eh, som alltid. Dysnifiera inte skiten bara. Men samtidigt som Guardian ska ju vara uppåt. Det ska ju vara kul. Det, det, alltså, det är ju fan. Ah, jag inte vet inte. Hela att, tiden. Nej, men det köper jag. Alltså, man kan absolut ta någon. Det kan, det kan jag hålla med om. Det vore faktiskt lite roligt att köra en backstory till någon utav dem. Alltså köra, ta lite vad heter det, poäng ur Telltales. Eh, spel till exempel. Där fick vi ju lite backstory på de flesta av karaktärerna. Det vore kul att kanske gå något av de spåren, absolut. Mm. Ja, men precis. Nej, äh, men det ska bli intressant att se vad James Gunn lyckas göra med båda serierna. Mm. Mm. Din nyhet. Ooh! Det här är faktiskt någonting som kom ut alltså, typ precis efter att vi spelade in förra veckan. Uh. Jag hittade inte den artikeln jag läste från början, men jag hittade en, någon mer som har skrivit om det ska jag säga, från svenska dagbladet till och med. Eh, där spelande ungdomar gripna i Indien. Eh, Polis i den indiska delstaten Gujarat har gripit tio tonåringar som brutit mot det nya förbudet mot spelet Player Unknowns Battleground. Det gripna släpptes dock senare med en varning enligt polisen. Förbudet infördes förra veckan som ett sätt att bekämpa spridningen av våldsamma egenskaper eh, enligt lokala myndigheter och gäller även för spelet Momo Challenge. I överlevnadsspelet PUBG, PlayerUnknown's Battleground, släpptes ett dussin online-spelare ner på en ö med uppdraget att ta koll på varandra. Ah, medan Momo Challenge beskrivs som ett självmordsspel. Uh, artikeln är inte längre än så uh, okay. Det är oh, faktiskt en liten till Barn, Det här är ett citat ska jag säga Barn och ungdomars utbildning påverkas av det här spelen Och det påverkar beteende, uppförande, tal och utveckling Säger en polis i Gujarat i ett uttalande Jag trodde faktiskt inte Jag trodde faktiskt nästan inte mina ögon när jag läste den här första gången att man kunde bli gripen för att sitta och spela spel. Nej. Jag tyckte det lät helt galet eh, faktiskt. Och man bara tar det här uttalandet från den här polisen. Så barn och ungdomars utbildning påverkas av det här spelet. Och det påverkar beteende, uppförande, tal och utveckling. Alltså jag köper ju att om man släpper tonåringar helt fritt. Och sitta och spela vilket spel som helst. Det spelar verkligen ingen roll. Den här, den här diskussionen är så tröttsam. För det, du kan ju släppa dem med Minecraft. Du kan släppa dem med fast i utbildningsspel. Eller vad som helst. Fastnar de på samma sätt som de uppenbart kanske gör då i PUBG. Då skulle det ju påverka samma saker. Alltså vi säger utbildning. Att du sitter och spelar dygnet runt och gör ingenting annat än att, eh, att gör det. Du struntar i skolan och så vidare och så vidare. Spelar ju ingen roll vilket spel du spelar. Eh, beteende. Spelar inte heller någon roll vilket spel du spelar. Det spelar ingen roll vilket spel du sitter och kör 20 timmar om dagen. Du kommer fortfarande vara grinig som fan. Du kan sitta runt och springa runt som rosa kaniner och inte göra någonting annat än att äta gräs. Du kommer fortfarande vara dryg och grinig som fasiken. Efter att du har gjort det. I stort sett hela tiden. Uppfara uppförande, tal och utveckling vet jag inte riktigt vad jag ens ska säga faktiskt. För jag vet inte hur det riktigt skulle påverka på något vis. Alltså som inte andra saker påverkar på samma sak. Eller samma sätt. Mm. Men det märks ju såna här länder är så efter i tiden och allt sånt där. För det är samma sak. Jag skulle kunna säga allt det där om cricket För det är väl det som är stort i Indien. <här> Ingenting. Ja. Du förlorar faktiskt. en match. Du vill spö. Är du tillräckligt jävla argsin? Ja, men då spöjer du ju ner någon med de jävla cricketklubban. <laughs> det är liksom tv-spel har ju ingenting om saken att göra. Det är Och samma sak. Ja, men vi tar upp till regeringen för någonting som föräldrarna ska hålla koll på ja. sina unga. Det är väl fan inte någonting med regeringen att göra. Man ska aldrig blanda in regeringen i något sånt här. Det funkar fan inte. Och jag tycker artikeln var väldigt. Gav mig inte tillräckligt. Jag vill veta vad den här förbjudet... Liksom hela heten, Vad den säger. Om PUBG liksom... Om den direkt riktas in. Eller om det är... Den ingår i... Det låter ju mer som att den ingår i någonting. Men jag vill veta oh. mer vad den ingår i. Jag kommer att ihåg att jag länkade den här artikeln till dig. Från ett annat ställe. Jag lyckades inte hitta den nu. Bara för när jag satt och tittade. Och om inte jag minns helt fel ur den artikeln. Så är det faktiskt så att PUBG... Är i stort sett specifikt utpekat För att Fortnite räknas inte Nej för då är det ju ännu mer twistet. Då vet de ju inte ens vad Då försöker de ju bara hitta en liksom En orsak till att det här är problemet Nej för Alla andra spel som är exakt likadant Det är ju det man snackar om GTA förut Ja men du kan skjuta Majarna folk och ligga med prostituerade Ja, men det är inte hela spelet. Det är inte vad spelarna fokuserar på. Nej, okej, dödandet var väldigt mycket så. Men prostituerat, ja, men visst. Men det, det var ju aldrig... Nej, för mig när jag tänker bak till GTA det är ju hur staden är uppbyggd. Vad jag kunde göra, åka runt och dra liksom wheelies och allt möjligt. Men tyvärr så är det ju det som vi alltid tar upp med sånt här det blir ju smutskastat på en gång. Det är ju för att folk är inte... Det är inte gamers eller sådana som är uppväxta med tv-spel som har förståelse, som sitter i de där regeringarna. Utan det är bara trångsynta gubbar och gumma, liksom, som inte har den här kollen. Och som vi sa där, det är föräldrarnas, liksom, skyldighet. Det är de man ska få ungar. Ja, men håll koll på era ungar. Det är det ni ska göra som föräldrar. Men nej, vi klarar inte av det. Så då ska, liksom, regeringen börja sitta och hålla koll. Nej. Så. Indien slutar göra bort det. Det där funkar inte. Det är det enda jag kan säga. Jag hittade artikeln nu. Eh, från Kotaku såklart. Mm. Eh, försökte bara hitta på om det gick och eh, Det läste någonting om. men eh, eh, Exakt där nu. Eh, sista meningen i, i den artikeln. Om ni går in på Kotaku och letar efter det här så kan man även läsa igenom den där för den är lite lite mer specifik än vad det här är men uh, vi ska se vi ska hitta uh, the Gujarat ban only covers PUBG and does not extend to Fortnite står specifikt sista biten i den artikeln så det gäller ju PUBG och inte Fortnite jag kan hålla med dig där vill man göra det på det här viset och testa om det blir bättre jag, jag köper att man kanske behöver äh, Inte vet jag Visa att man är på det Om du nu till exempel är Ungdomskriminalitet eller vad som helst Nu tycker jag det här är stört extremt Vill jag säga Att göra det, alltså förbjuda det äh, Men Så kan jag absolut äh, Men då ska det ju vara allt då, då skulle det ju vara alla alla typer av det här spelet det ska ju, Då ska det ju vara Battle Royales I sånt fall, om det nu är det man är ute efter om, När de nu syftar specifikt på PUBG Då ska det ju vara BRs inte ett utav dem Utan då skulle det ju gälla allihopa För det är ju exakt samma sak Ja men det här visar ju att de inte har gjort någon efterforskning alls Det här är ju, det här är ju bara en bestämmelse vad är problemet? Ja, men, de här speciella, vi vet att PUBG är stort här i Indien. Det är det som, ja men här vi strålar hamman här. Ja, vad har ni för liksom uppgifter som tyder på att det är just det? Ja men det är så. Ja men är det liksom, precis som du sa, är det där en chans, Battle bättre som ni tycker? Eh, nej för då ska ju få där. då ska ju till och med liksom, som vi Realm Royale som vi sitter och spelar, då ska ju där räknas in och sånt där. Nej, så det här är ju liksom, de har ju inte gjort någon efterforskning eller har, som jag liksom tolkar, inga bevis på att det här är grejen. Det är som på 80-talet hårdrockens fel i liksom USA, i Sverige och liksom överallt i världen. Innan det, Elvis var ju den hårdaste personen där ute, Elvis Presley, för han vickade på höften. Ja, grattis Indien, vi är, vi är liksom 2019 och ni kommer med det här skiten nu. Hur jävla efter kan man vara? Sen vill jag också peka ut en skillnad på Kotakos artikel och Svenska Dagbladet. För yeah. under Svenska Dag i Svenska Dagbladets artikel så läste jag ju nu upp om det här Momo Challenge. Som mm. jag inte hade en susning om vad det var för någonting. Det förstod inte jag och eh, hängde inte med på det. Har du hört talas om det till exempel? Nej, du nämnde det, men jag har inget koll på det. Jag har inte hört talas om det heller. Jag läste lite snabbt om det där det. det, det enda jag kunde få fram är att det, det beskrivs som en sägen eller myt, lite som Slenderman. Men jag, jag, jag har inte kommit så djupt så att jag har kunnat hitta exakt vad det ska vara. Men där det dyker upp i klipp från, alltså som är riktade till barn, dyker det upp en karaktär som. Försöker få den som tittar på det att begå självmord. Och det håller jag med om dock. Man kanske inte ska förbjuda de som... Alltså det, är lite, det här blir, blir så konstigt. för va, Varför gör det förbjudet att göra någon, titta på någonting. När man kanske borde förbjuda att släppa någonting istället. Ja, precis. Lite grann. För det här låter ju skithemskt. Det lilla jag har hunnit läst av det här. Att det ska vara... Klipp som är riktade till barn och allting sånt. Det pratar, de pratar bland annat om att de be, inte bara tar självmord utan eld, sätta eld på hus. Alltså allt möjligt sånt konstigt. Det kan jag förstå om man vill förbjuda och få bort. Nu står inte det om just den i Kotakus artikel. Men är det, den kan jag förstå att det är det man vill få bort. Men då lär man ju försöka rensa upp internet utav det på mm. något vis. Inte förbjuda de som kanske råkar titta på det eller spel. Alltså, det blir så konstigt. Man börjar lite fel ände för att ta dem som, ja, det blir jag tyckte det var en intressant artikel i alla fall. Och den som är nyfiken får jättegärna gå in och läsa mer, uh, mer av det. Men det är som momo som de där det har ju alltid funnits. Kanske inte på den att de riktar sig så, men om man tänker inför varje skolskjutning och sånt där så finns det ju forum direkt liksom anpassat till sådär där kidsen och sånt lägger upp grejer, folk går in och tittar skriver lite mer om, sen går de ut och skjuter det har ju funnits hur länge som helst och sådana här mörka sidor så det är ju inte heller någonting nytt så precis som du säger då problemet är inte de som tittar utan då ska man försöka ta bort någonting som alltid finns där, liksom dark web och allt sånt där och det kommer ju inte försvinna så de är helt fel ute precis som du säger och hur de ska lyckas få bort överhuvudtaget Det vet jag inte hur de ska lyckas Så Indien, så som de går ut nu gör de ju det helt fel, så mycket kan man säga. säga ah, Absolut, absolut Dock så ska jag säga att vad jag fattar, för jag, jag tror faktiskt att jag har råkat sett något klipp av det här eh, På just Momo, alltså på karaktären i sig, jag visste inte att det var en challenge eller någonting sånt där eller, det, det står på flerhållande ställen att det ska vara ett spel Till och med, dessutom Men jag vet inte om de, de syftar till Att få folk att göra det Att det är det som är spelet Eller, ja, ingen aning Däremot, det här är ju inte någon som Lägger upp någonting Alltså det är ingen som beskriver Någonting i text Eller lägger upp det så. Det här är alltså saker man lägger in mitt i Ett klipp av typ och och jävla vad gammal jag var nu Eller hur? För att ta det som, allt, eller som exempel. Men säger, det vet jag, Teletubbies. Ett klipp på 15 minuter. Och så lägger, du in det här, lägger de in det här i mitten. Så att när, när du sitter och tittar och så wow, dyker det här upp. Så fattar jag det som, åtminstone. Ja, så, att, det... så att det ska träffa vem som helst. Inte så att det är någon som går ut och letar efter det. Utom att det ska försöka träffa vem som helst. Ja, men sådana här grejer. Såna liksom det finns ju också på YouTube där folk har suttit och pratat om det. Mm. Och det är därför det finns rapporteringar och sånt. Så man måste ju gå direkt, och det är ju samma sak här. Så du måste ju attackera den som lägger upp och sånt där. Mm. Och det är ju Youtubes jobb, och då måste ju in i ens regering i så fall jobba ihop med YouTube för att rikta in sig på de personerna. Ja. Inte på de som tittar, precis som du sa. Så det är samma sak. Sådana här källor har ju funnits hur länge. Det är som idioter så gjorde Bird Birdbox Challenge. Sätt sig en bil med ögonbindel. Ah, men vad är det dumma på riktigt? Och sådana där grejer. Jag blir, man blir inte förvånad längre. Men det som är mörkt här är att det riktar sig till barn. Ja, och det är ju det som är riktigt. Att vuxna människor, är dumma huvud, det kan man inte göra någonting åt. Men att det riktar sig till barn det är då det blir mörkt. Men Precis, det är fortfarande Indien går helt fel åt liksom, problemet. Ja, verkligen. Jag förstår inte hur man, vad man ska åstadkomma riktigt Nej. med att alltså visst, de blir släppta med en varning. Det, alltså det är fortfarande så de kommer ju fortfarande gå hem och spela igen. Så att, jag vet inte. Ah, skitsamma jag tror vi har pratat tillräckligt om den artikeln men den som vill får jättegärna gå in och läsa mer utom det. Det och har ni som mig inte hört talas om Mumu Challenge så jag ska försöka läsa på ännu mer av det för det låter fullständigt galet i mitt huvud. Jag tycker låter ja vridet. Jag släpper det här. Det intresserar mig inte för Men det var väl allt vi hade idag va? Ja men jag tror det. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonnurs.blom.se ni är lätt så att vi Facebook facebook.com slash Kolla in Måndagar spelar vi Fall Cry New Dawn onsdagar spelar vi Gears of War och fredagar Unravel 2 men tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen ha det gött, Hej då, jingling